četvrtkom. Travanje we'll meet again, don't know, don't know, know we'll again 1945. Nacistička Njemačka ušla je u zadnji mjesec svog postojanja. Vičina Europjana osjeća da je kraj Trećeg rajha blizu. Osjećaju to i stanovnici Britanskog otočja koji se već skoro šest godina bore protiv Hitlerovog totalitarnog režima. Ali ti zadnji dani nisu ni malo laki. Hitler je objavio namiru da se bori do zadnjeg Njemca. Stratišta dopiru svakakve priče, o djeci i ženama koji se bore do smrti, o postrojbama nazvanim vukodlak koji se spremaju na gerilski rat protiv saveznika u planinama Bavarske. Britanski povjesničar Max Hastings u knjizi Armagedon ovako opisuje neke od tih bitaka u zadnjim danima Trećeg rajha. Amerikanci su posljednju žrtvu u ratu podnijeli u bitki za Magdeburg. Granata iz Fausta pogodila je kupolu tenka tipa Sherman. Ubila je topnika i ranila zapovjednika i punioca. Granatu je ispalila žena. A Schaffenburg je bio samo jedan od gradova koji su zaradili reputaciju grada u kojemu se čak i njemački civili bore protiv američke treće armije. Tamo smo vodili neke od najžešćih bitaka toga rata. Zabilježio je u dnevnik jedan američki časnik. Hitler je rekao da će se boriti svaki muškarac, žena i djede. U tom i gradu to provedeno u djelo. Svi su se borili protiv nas. U ruševinama Aschaffenburga vojnici 15. korpusa pronašli su tijela 12-godišnjaka i 13-godišnjaka, koji su se borili i umrli za svog Führera. I britanski su vojnici nailazili na gadan otpor. U tim zadnjim danima naišli su ponovo na 12. SS diviziju koja je još od Normandije bila pozlu zapamćena među britanskim vojnicima. Bojnik William Didis iz 12. Kraljevskog strlječkog korpusa, ovako je Maksu Hastingsu opisao suparnike u tim zadnjim danima rata. 14-godišnjaci su posebno opasni jer se nisu ponašali poput odraslih osoba. Mogu izvaditi granatu koju su negdje sakrili i baciti je na vas nakon što biste ih zarobili. Tako je jedan mladi zatočenik odnekud izvadio granatu i bacio je 2. svibnja 1945. na jednog pukovnika Škotske pukovnije. Britanska padobranska pukovnija ušla je na aerodrom Wundsdorf kraj Hanofera. Branili su ga pripadnici Hitlerove mladeži. Ispred padobranaca išao je narednik Skot, jedan od bolničara, i nosio zastavu s trvenim križem. Mislilo se da neće biti borbe na tom aerodromu. Hitlerova mladež pak otvorila je vatru i ubila narednika. Nakon kratke borbe, aerodrom je zauzet i bolničari su krenuli pružiti pomoć rijetkim ranjenim preživjeljima iz redova Hitlerove mladeži. Doktor David Tibbs, zapovjednik liječničkog tima pa prišao je jednom ranjenom mladiću. Ovaj ga je pljunuo i okrenuo se na drugu stranu. Uz sve to, dobro se znalo kakve strašne bitke vodi crvena armija na prilazima Berlinu. Thomas Stern Zelliot napisao je da je travanj najokrutniji mjesec. Kada su bili u pitanju zadnji dani nacističke Njemačke, to je bilo i kako istina. Koliko dugo se još trebalo čekati da padne nacistički režim? Stanovnici Britanskog otočija čekali su na taj kraj od 3. rujna 1939. A onda je konačno došla vijest. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. Hitler je mrtav. Pucao se u glavu u svom bunkeru ispod kancelarije Rajha. Par dana nakon toga Berlin je pao i Hitlerovi nasljednici potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju. I konačno je bio kraj ratu u Europi. Britanci su se sad mogli početi radovati kraju rata. Klasoviti američki novinar Edward R. Morrow, koji je tijekom rata izvještavao iz Britanije, ovako je opisao slavlje na Piccadiliju. Morrow se prisjetio dana kada se u zamračenom Londonu moglo čitati novine na ulici od raketa koji su izbacivali njemački bombarderi kako bi osvijetljili ciljeve. Morav se i prisjetio dana kada je protuzrakoplovna vatra bila tako gusta da se činilo da se po njoj može hodati. Sada je sve to bilo prošlost. Britanci su slavili kraj rata i pobjedu i nadali su se da će nastupiti mir sa svim svojim plodovima. Nakon objave da je nacistička Njemačka potpisala bezuvjetnu kapitulaciju, premijer Winston Churchill obratio se naciji i poručio i da je to njezina pobjeda i da je pobjeda koju su izborili protiv nacističke Njemačke najveća pobjeda u britanskoj povijesti. Britanci su napokon mogli odahnuti, doduše na tihom oceanu i dalekom istoku još je trajao ratu, ali činilo se da je ono najgore gotovo. Jedan od plodova mira su i opći parlamentarni izbori. Zadnji su održani 1935. već sredinom 1944. nakon uspješnog iskrcavanja u Normandiji, kada je postalo jasno da će nacistička Njemačka izgubiti rat, političke stranke počele su obnavljati svoj rat, koji je bio zamrznut tijekom najžašćeg rata. Šest mjeseci prije Njemačke kapitulacije Čerčil u Donjem domu obećao da će odmah nakon Njemačke predaje zatražiti od kralja da raspusti parlament. Do svibnja 1945. sve su stranke bile složno u zahtjevu da se raspišu izbori. Čečil je htio da koalicijska vlada potraje barem do poraza carskog nepana laboristi su tražili izbore odmah nakon pobjede u Europi I počela je predizborna kampanja. Sloga koja je trajala u ratu brzo je nestala. Čečil je držao posebno oštre predizborne govore. U radijskom obraćanju biračima iz svibnje 1945. rekao je i ovo. Moram vam reći da je socijalistička politika odvratna britanskoj ideji slobode. U socijalističkoj ideji postoji jedna država koje svi moraju biti poslušni u svakom dijelu svog života. Ta država, kad jednom dođe na vlast, propisiva će svakome gdje treba raditi, kako treba raditi, kamo se može ići, što se može reći kakve poglede treba imati, gdje supruge trebaju stajati u redu za od države racionirane namirnice i kakvo obrazovanje djeca trebaju primiti. Socijalistička država ne može se priuštiti postojanje oporbe. Socijalistički sustav ne može se utemeljiti bez postojanja političke policije. Oni, laboristička vlada, morali bi imati neku vrstu gestapo iza sebe. Godine ratne sloge brzo su prestale, govori Krstocujić. Istina je, kad su došli izbori 1945. Churchill, to nije bila jedna od njegovih najslavnijih stranica života, vodio jednu strašnu kampanju protiv laborista, optuživao ih je za sve i sva. Međutim, javno mnjenje je bilo vrlo jako u prilog promjene, došlo je do vrlo važnog utjecaja vojske, vojnici koji su još uvijek bili mobilizirani, koji su bili po svim stranama svijeta, klasovali su većinom za laborističku stranku i time je došlo do te osnovne promjene. Na izborima 1945. Aklamacijom je usvojena nova politika, nova društvena socijalna politika. Kozvrativci su izgubili, ali su izgubili već mnogi od njih, svačajući da je zapravo njihov trenutak, bar za tad, prošao, da mora doći do jedne nove faze. Winston Churchill otišao je 25. srpnja 1945. iz Podzdama. U tom berlinskom preglađu u jednoj od rijetkih čitavih zgrada u glavnom gradu Njemačke sastala su se velika trojica kako bi pokušali urediti svijet poslije drugog svjetskog rata. Već jedan iz izborne trojice nije bio prisutan na tom sastanku. Franklin Delano Roosevelt umro je 12. travnja te 1945. Na mjestu predsjednika naslijedio ga je Harry S. Truman. Winston Churchill vjerovao je da će se vratiti na konferenciju u Podzdamu. Doduše, uoči pute za Britaniju sanjao je da sebe gleda mrtvog, ali bio je uvjeren da će njegova konzervativna stranka pobjediti na izborima i da će se on brzo vratiti u berlinsko predvrađe kako bi nastavio borbu sa Stalinom. Rezultati izbora objavljeni su 26. srpnja. Već prve vijesti bile su iznenađujuće. Dva konzervativca, ministri Churchillove vlade, nisu bili izabrani u donji dom Britanskog parlamenta. Bernard Bracken izgubio je u Paddingtonu, a Harold Macmillan, budući premijer izgubio je izbore u Stocktonu na Tizu. Niz loših vijesti za konzervativce se nastavio. The general election. So far, the results have been declared for Do sada su objavljeni rezultati za 254 izborne jedinice. Od ovih vladajuće stranke dobile su 72 mjesta u parlamentu, a oporbene stranke dobile su 182 mjesta. U 19 sati čečali preda ostavku kralju Dondu VI. Kralje je zatražio od Clementa Atlija vođa laborističke stranke, da sastavi vladu. Winston Churchill nije samo šokirala činjenica da je izgubio na izborima nakon rata o kojem je Britanija pobjedila pod njegovim odstvom. Njega i konzervativce zaprepastila uvjerljivost laborističke pobjede. Od 627 mjesta u parlamentu, laboristi su dobili njih 393. Konzervativci su uspjeli dobiti 213 mjesta u parlamentu. Liberali i druge manje stranke dobile su 11 mjesta. Rezultate izbora Čečil je komentirao jednom riječju – podlo. Tjednima kasnije, kad ga je njegova supruga pokušala utješiti riječima taj je laboristička pobjeda skriveni blagoslov, Čečil je odgovorio ako je tako, onda je taj blagoslov jako dobro skriven. I tako je Velika Britanija dobila novog premijera i novu vladajuću stranku. Daniel Jurgen i Joseph Stanislav u knjizi Commanding Heights ovako opisuju promjenu na premijerskom mjestu.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 ko je, dirnut siromaštvom i očajem britanskih slamova i nadahnut onim što je nazvao kršćanskom etikom, proveo prvih 14 godina svog profesionalnog života, radeći kao socijalni radnik u londonskom East Endu. Razlika između njega i Čerčila bila je ogromna. Etli, kojeg su suvremenici opisivali kao tako prigušenog i sažetog,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 19. kolova za 1958. tri ugledna novinara BBC-a intervjerali su tada Earl'a Clementa Etlija. Jedan od novinara citirao Etlija koji je u autobiografiji napisao da je u njegovo vrijeme netko mogao postati socijalist prvo srcem, a onda razumom. I pitao Etlija postoji li uopće neki drugi način za uzimanja nekog političkog stava. etli je odgovorio na svoj način. I think, so in one of the passages of your autobiography, you make a remark that most of us in those days became socialists through our hearts first and our heads afterwards. That's true. Is there any other way of having any political views at all? Who well, I suppose are some of these scientific sort of people who work it all out mathematically by its own wives? I don't know. Etli odgovorio da vjeruje da će netko od znanstvenika matematički moći odgovoriti na to pitanje. On sam ne zna odgovor. Ta čovjek od malo riječi sastavio je vladu koju uvijek suzdržana enciklopedija Britanika naziva jednom od najznačajnijih mirnodopskih vlada u 20. stoljeću. Jorgin i Stanislav nazvali su tu vladu svadljivom mješavinom oksfordskih intelektualaca, sindikalista i rudara. Ključnih karakteristika Najvažnija karakteristika te izvanredno briljantne vlade iz 1945. do 50. od 151. bila je ta da su tu zaista bili talentirani, iskusni ljudi koji su imali ogroman autoritet na svojim područjima. Recimo Herbert Morrison bio je veliki specijalist za lokalnu samoupravu. On je bio šef Londona tolike godina bio je mudar, Lukav političar, naprimjer, nije se slagao sa isto tako talentiranim Ernestom Bevinom, koji je bio vođa radnika u prometu i koji je na kraju poslije se pokazao kao izvrstan ministar vanjskih poslova. Mnogi se od njih nisu slagali među sobom, ali svi su imali svoje samopouzdanje, zasnovano na ogromnom iskustvu, na potpori u sindikalnom pokretu u laboričkoj stranci, a vodio ih je jedan izvanredno mudar, samozatajan čovjek, kako su kada zvali major Ackley, koji je bio pripadnik visokog sloja, koji je bio školovan u najboljim školama i u, um, na sveučilištu, ali koji je znao voditi taj tim. London Pride has been handed down to us. London Pride is a flower that's free. Clement Attlee rođen je 3. sječnja 1883. u Patniju u Londonu. Bio četvrti sin Henry'a Attlee'a, imućnog advokata i Ellen Watson. Obrazovanje je dobio u Halebury College'u i Oxfordu. Pravosodni ispiti položio je 1905. Četiri godine kasnije napustio je bavljenje pravom. Prekretnica u njegovom životu bio je posjet dječjem klubu Stepniju, kojeg je podržavala njegova stara škola. etli je počeo sve češće putovati u taj siromašni dio Londone. Godine 1907. voditelj kluba dao je ostaku i zamolio je Atlea da preuzme njegova mjesta. Attlee je pristao i tako je počeo njegov 14-godišnji boravak na East Endu u jednom od najgorih dijelova Londona. Tijekom tog boravka počela je i njegova politička preobrazba. Od konzervativca postao je socijalist. U autobiografiji Attlee piše. Uskoro sam počeo učiti o stvarima koje su mi do tada bile skrivene. Upoznao sam posve drugačiji način ponašanja. Štednja koja je tako draga srednjim klasama ovdje nije bila na takoj cijeni kao velikodušnosti. Kršćanska vrlina Milostinje ovdje se nije samo propovjedala, već se i prakticirala. Sjećam se dječaka iz kluba koji je sa svojom majkom dobicom živio u dvije sobe. Zarađivao je sedam šilinga i šest penija na tjedan. Susjednu obitelj, koja nije imala prihoda, stanodavac je izbacio na ulicu. Dječak i njegova majka primili su ih u svoj malini dom. Sjećam se jednog putovanja vlakom. Nogometna momčad mojega kluba išla je na gostujuću utakmicu. Mladi Ben došao je u vlak izravno s posla i sasobom je nosio tjednu plaću pola sovrina. I nekako je uspio izgubiti taj zlatnik. Nije bilo klijevanja među dječacima. Jeff je rekao Gledajte, svatko po šest penija i nadoknadit ćemo pola novca. Spremno su pristali, iako je tih šest penija bilo sve što su neki od njih imali. Na tim opakim ulicama naišao sam na obilje primjera uljudnosti i tihog herojstva. U prvom svjetskom ratu Eetli se borio na Galipolju u Iraku i Francuskoj, dobio čin bojnika. Do kraja života ponosno će nositi taj čin. Politiku se uključio nakon rata. Parlament je izavrano 1922. kao član laborističke stranke. Bio član laborističkih vlada. Vođa stranke postaće 1935. Njegovo odbijanje da uđe u koalicijsku vladu srušilo je Nevillea Chamberlana s vlasti. U novoj koalicijalnoj vladi pod vodstvom Winstona Churchilla, Attlee je bio potpredsjednik vlade. U srpnju 1945. taj tihi i mirni gospodin, kojeg opisuju kao konzervativca u svemu osim u politici, postao je britanski premijer. Čovjek od malo riječi, vrlo malo riječi, rijetko se i zaletavao, nikad se nije zaletavao, bio je nevjerojatno bezobziran u smislu uklanjanja ljudi kojemu nisu odgovarali. Pričao mi je jedan prijatelj čiji je otac bio ministar u toj vladi. Kako je o, se mu skoro sa suzama u očima jedan laborički ministar koji je se upravo vratio sa razgovora sa predsjednikom vlade Atlijom. atlika ga je samo pozvao k sebi u sobu, čak nije ni pogledao, nije ti pogled svog pisačeg stola i samo je rekao meni treba tvoj resor, tvoj portfelj, doviđenja. Drugim rečima smijenjen i gotovo, to je bilo to. A osim toga je taj plan. Ta vlada je imala za razliku od mnogih vlada današnjice, koje pitaju prvo javno javnom njenje, šta misle njihove fokusne skupine, šta PR, e, saradnici, što, o, njihovi stručnjaci za ja, odnose s javnošću misle, koji prvo raspravili o tom šta bi bilo popularno kao mnogi danas. Oni su znali da je sad šansa da se napravi jedna nova Britanija uložili su na sve svoje snage u to, Do izbijanja prvog svjetskog rata Velika Britanija bilo je društvo minimalne države. Britanski povisničar Alan Percival Taylor u knjizi Engleska povijest od 1914. do 1945. piše da je do kolova za 1914. razuman Engles koji je poštivao zakone tijekom svog života jedno mogao primijetiti postojanje države. Na postojanje države posjećali su ga samo postojanje poštanskog ureda i pokoji nenaoruženi policajac koji se šeta ulicama. Engles je mogao živjeti gdje je htio i kako je htio. Nije imao nikakav službeni broj, niti identifikacijsku iskaznicu. Mogao je bez putovnice i bez službenog odobrenja putovati u inozemstvo ili napustiti zaobjek svoju zemlju. Mogao je bez ograničenja zamijeniti svoj novac za neku drugu valutu. Mogao je kupovati robu iz bilo kojeg dijela svijeta pod istim uvjetima pod kojima je kupovao robu proizvedenu kod kuće. Stranac je mogao provesti cijeli život u ovoj zemlji bez ikakve dozvole i bez obavještavanja policije. Za razliku od ostatka Europe, ova zemlja nije tražila od svojih građana da služe u vojsci. porezi u Britaniji bili su maleni. Država je intervenirala u živote samo onih koji si, kako je tamo pisao Taylor, nisu mogli sami pomoći. Odrastu građane ostavljala je na mir. Ja bih rekao da je Britanija do Prvog svjetskog rata... Bila društvo minimalne vlasti. Ona nije bila toliko liberalna koliko je bila minimalistička u pogledu utjecaja vlasti, odlosa ljudi prema državi, utjecaja države na njihove osobne živote, a što se inače drugih stvari tiče, Može se reći da je to da kako predstavljalo jedno veliko olakšanje za mnove ljude. Kretali su se slobodno, nije bilo nikakvih velikih pritisaka u smislu moderne države naše, poslje, recimo osobito poslije drugog svjetskog rata. Ali s druge strane to je značilo da se i država malo brinula za pojedinca. Međutim, ono što je bilo vrlo aktivno i što je držalo nekako to društvo i... Uh osiguravalo je određene službe, koje mi danas smatramo sasvima normalnima, da ih država vlast organizira, bile su razne dobrotvorne organizacije. Bilo je jako puno dobrotvornih društava, ustanova, koje su na ovaj ili onaj način brinule se za blagostanje pojedinca, osobito onih koji su bili siromašni. Ali, s druge strane, ponavljam da je to društvo bilo vrlo, vrlo liberalno u pogledu slobode pojedinca. On je zapravo imao vrlo malo obaveza koje bi zadirale u njegov materijalni život, u njegov osobni život. I to mislim da se može bez pretjerivanja reći da je to bilo možda zlatno doba britanskog pa možda evropskog i svjetskog liberalizma. I can see a bunch of small town hills. squatting the, the, with the sticks Laboristička stranka nastala na prijelazi iz 19. 20. stoljeća kad je dio radničke klase shvatio da neće moći kroz liberalnu stranku tada dominantnu reformističku stranku u Britaniji poslati u parlament svoje predstavnike. Godine 1900 te na kongresu sindikata sindikati su se udružili s nezavisnom laborističkom strankom osnovanom 1893 i utemeljili laboristički predstavnički komitet. Godine 1906. taj komitet uzao ime Laboristička stranka. Taj je stranka trebala radništvo uvesti u parlament. Matthew Worley u svojoj knjizi Povijest laborističke stranke između dva rata piše. Karikatura koju je 1903. objavio Laboristički predstavnički komitet pokazuje mladog laborista kako sa sjekirom podignutom iznad glave stoji pred ratima parlamenta. Vrata parlamenta koja su sva u Iberju okjećena su riječima zemljoposjedništvo pred niske nadnice, renta i honorari i loše vladanje. Ispod karikature piše Laburisti pred vratima. U godinu 1900. Laburistički predstavnički komitet nominirao je 15 kandidata na parlamentarnim izborima. Ti kandidati dobili su skoro 63 tisuće glasova. Dvoje kandidata, Keir Hardy i Richard Bell, izabrani su u parlament. Hodine 1906. 29 laborističkih kandidata izabrano je u parlament. Rekao bih da je put laborista do političke zastupljenosti u parlamentu, pa potom i političke vlasti, onda na koncu kontinuirane političke vlasti, da je bio dugačak i naporan. Postojali su veliki otpori u britanskim poslovnim krugovima sa strane biznesa, općenito i u vlasti, prema sindikatima, a la stranka bila je od samog početka jako vezana s sindikatima, da pače ona je predstavljala na neki način nazočnost sindikata u parlamentu, tako je ona bila koncipirana. Postojali su mnogi pokušaj da se diskreditiraju sindikati i Laboristička stranka, takako da, da je tu pripomogla i bolševička revolucija. Utjecaj komunista koji je svakako bio tamo i bio je djelotvoran na neki način bio iskorištavan sa strane neprijatelja Sindikata Laborističke stranke pa su bile i neke velike diverzije, takozvani Zinovljivo pismo koja je bila krivotvorena nekih pripadnika britanske tajne službe, da se diskreditiraju sindikati. Dakle, jedan falsifikat koji je trebao pokazati da su sindikati oružje Moskve i da primaju, primaju materijalnu pomoć i da zapravo primaju i moralnu pomoć i političku, kako bi se u Britaniji ostvarila revolucija. U listopadu 1924. Emi 5 Britanska kontraobavještena služba, prestrela je pismo potpisano od Grigorija Zinovjeva, predsjednika komunističke internacionale ili kominterne i jednog od bolševičkih vođa. Kada su vidjeli sadržaj pisma, Vernon Kell, šef Emi Pet i Sir Basil Thompson, šef posebnog odjela Scotland Yarda, odlučili su pokazati pismo predsjedniku britanske vlade, Ramziu Macdonaldu, inače prvom laboristiku koji je došao na to mjesto. U pismu je pisalo. Vrlo tajno. Izvršni komitet, treća komunistička internacionala. Centralnom komitetu Britanske komunističke partije. Dragi drugovi, približava se vrijeme da Engleski parlament razmotri sporazum potpisan između vlade Velike Britanije i Sovjetskog saveza, kako bi ga ratificirao. Oštra kampanja, koju je započela britanska buržuazija o tom pitanju, pokazuje da je većina iste zajedno s reakcionarnim krugovima protiv toga sporazuma, siljem raskidanja dogovora koji bi učvrstio veze između proletarijata dviju zemalja, koje bi dovele do uspostavljanja normalnih odnosa između Engleske i Sovjetskog saveza. Proletarijat Velike Britanije, koji je već izrekao svoju tešku riječ, kada je postojala opasnost od prekida pregovora i prisilio vladu McDonalda da skopi sporazum, sada mora pokazati najveću moguću energiju u i borbi za ratifikaciju. Dalje se u pismu poticalo britanske komuniste da potaknu pobune širom Britanije koje će dovesti do revolucije. Još su komunisti poticani da u tome iskoriste i svoje simpatizere u laborističkoj stranci. Premijeri šefovi šefovi kontrabojveštene službi odlučili su da pismo ostane tajno, ali netko je to pismo dal Timesu i Daily Mailu. A u Daily Mailu pojavili su se ovakvi naslovi. Urota socijalističkih gospodara za građanski rat. Moskovska zapovjed našim crvenima. Jučer razotkrivena velika urota. Paralizirajte vojsku i murnaricu. I gospodin McDonald bi posudio Rusiji naš novac. Pismo je objavljeno četiri dana prije parlamentarnih izbora. Ramzi McDonald i njegovi laburisti pertrpili su izborni poraz. Nakon izbora pojavili su se tvrdnje da su dva agenta MIPED sydney Riley i Arthur Maundy Gregory krivotvorili pismo a da ga je novinama proslijedio bojnik Joseph Ball također član MIPED Dakle, bilo je to teško vrijeme ali s druge strane ono što je pomoglo um, laborističkoj stranci sindikatima bilo je to da stvarno u liberalnoj stranci došlo je do krize ta kriza je djelomice se može zahvaliti posljedicama Prvog svjetskog rata, otporu prema Lloyd George'u, koji je bio veliki e, ratni premijer, ali je i mnogi ljude razočarao svojim raznim potezima, imao je također puno neprijatelja. Pa dijelomice baš zbog svog izrazito socijalno-liberalnog stava i kad je jednom došlo do raskola u liberalnoj stranci, to nije samo otvorilo put konzervativcima, kao prirodnoj stranci vlasti u Britaniji, nego je otvorilo put laboristima. Samo laboristi su zaista imali taj problem da je i kod njih postojalo dosta ljudi koji su još uvijek bili okrenuti prema takozvanom establishmentu, znači prema vladajućoj skupini, prema vladajućim krugovima, koji su se osjećali nekako kao na putu nekoj većoj respektabilnosti ako se nađu u tim krugovima, pa jedan od takvih svakako bio je i čuveni ili za neke notorni Ramzi McDonald koji je zapravo na kraju vrlo rado prihvatio, sad malo skačemo u povijesti naprijed, koji je da rado prihvatio koaliciju sa konzervativcima i postao simbol izdajstva u laborističkim krugovima i sindikalnim krugovima. Kad je postalo jasno da se neće moći izbići veliki rat u Europi, britanski minister vanjskih poslova Sir Edward Gray rekao širom Europe svjetla se gase, tko zna hoće li se za našeg života upaliti. I ministar je bio u pravu. Veliki rat, kako Britanci dan danas nazivaju prvi svjetski rat, uništio je staru Europu i promijenio Veliku Britaniju. Više ništa nije moglo ostati isto. Britanija koju je opisao Alan Taylor nestala je u tom ratu a vojnici su sa sobom kući donijeli strašne priče o žrtvama i patnjama u tom ratu. Teturali smo putem, granate su eksplodirale oko nas. Čovjek ispred mene stao je kao ukopan, razdražen, opsovao sam ga i udario koljenom. Čovjek mi je nježno odgovorio, slijep sam, gospodine, i okrenuo se prema meni kako bi pokazao da su mu oči i nos razneseni komadićem granate. O Bože, strašno mi je žao, sinko, rekao sam. Ostini na tvrdom dijelu puta i nastavi se kretati. Ostavio sam ga da otetura u svojoj tami do naših položaja. Jedan tenk se probijao do njemačkih rovova, povremeno otvarajući vatru iz strojnica. Trenuta kasnije pogledao sam ga i od tenka je ostala samo zgužvana hrpa željeza. Pogođen je vrlo velikom granatom. Sada je već pala noć. plužeći kroz blato, približili smo se švapskom bunkeru i zauzeli ga. U tami... Iz kratera od granata dopirali su do nas jeca i istenjanje ranjenika. Dugi, slabi jeca i agonije i očajnički vriskovi. Bilo je očito da su stotine ljudi s ozbiljnim ranama potražile zaklon u kraterima od granata i da je sada voda u tim kraterima rasla, te su se oni polako utapali. Ti su ljudi leželi svuda po bojištu i nadali su se da će ih njihovi drugovi spasiti. Sada su umirali u mraku, okruženi mrtvima a mi im nismo mogli pomoći. Ovim riječima britanski časnik Edwin Won opisao svoje sudjelovanje u trećoj bitci kod belgijskog grada Ipra. Bitka je bjesnila od kolovoza do studenog 1917. Takvih je priča bilo na milijune. U prvom svjetskom ratu britansko carstvo imalo je 908 poginulih i 2 milijuna i ranjenih. U drugom svjetskom ratu starstvo imalo 466 tisuće poginulih i nestalih. Nakon velikog rata više ništa nije moglo ostati po starom. Prvi svjetski rat doveo je do velike krize povjerenja u Britaniji u vladajuću klasu. Mnogi koji su poginuli, naravno više nisu imali glasove, ali njihove obitelji, oni koji su bili s njima povezani na ovaj onaj način, Zaželjeli su s jedne strane neku zadovoljštinu ili čak i osvetu za te ogromne žrtve prinesene u ratu, a u najmanju ruku željeli su da oni koji se vrate, živi sa fronte i njihove obitelji, da bar imaju minimum dostojnog života. I to je bila čuvena fraza Homes fit for heroes to live in. To znači domovi ili kuće, koji su dostojni da se u njih vrate i u njima žive heroji ili heroji iz rata. I to je dovelo, ja mislim, do jednog prvog poriva prema jačanju socijalne svijesti u smislu da se zahtjeva da se država aktivno angažira preko svojih organa, ministarstava pa također i preko lokalne samouprave i da osigura minimum standarda barem za radničku klasu, a s druge strane, opet i kod pripadnika vladajuće klase, kod mnogih konzervativaca, javila se e, jedna odgovornost, pa čak i osjećaj, javio se možda osjećaj i odgovornosti i grižnje savjesti za tolike žrtve koje su bile podnešene, koje su uponjeli e, na i siromašni slojevi, jer ipak je više Proporciona, mislim, proporcionalno je puno poginulo i članovi aristokracije, i bogatih industrije, industrijskih familija i tako dalje, ali s druge strane ipak su najveće žrtve podnijeli radnici, seljaštvo, odnosno farmeri, i nekako zavladala je jedna atmosfera u kojoj je došlo do preispitivanja, ne samo s jedne strane britanske imperijalne politike, da li je dobro da Britanija ima to carstvo i da njime vlada ne bi li možda nešto drugo bilo bolje nego do samoj Britaniji da dođe do jednog partnerstva bolje između zaposlenih ljudi koji su zarađivali e, e, svoj opstanak nadnicom jeli tako su radili u i drugdje i onih koji su imali kapital ili su živjeli od nasljedstva. Na dan kada je Britanija objavila rat Njemačkoj, premijer Neville Chamberlain iz političke nemilosti izvukao je osobu koja u 1929. nije bila niti blizu jednoj od britanskih vlada. Taj osoba stalno uvjerovala javnost da su pokušali da se umiri Hitler suludi. Javnosti stranke nisu ga baš slušali. Ali kad je izbio rat, premijer je imenovao Winstona Čevčila za prvog lorda admiraliteta. To je bilo njegovo staro mjesto iz prvog svjetskog rata. Admiralitet i flotu o imenovanju obavijestio ovim riječima. Winston se vratio. Rat je krenuo loše za Britaniju. Na zapadu Europe vodio se takozvani lažni rat. Ekspedicija koja je trebala spasiti Norvešku završila je katastrofom. A lažni rat završio je u svibnju 1940. kada su panzar divizije provalile kroz ardene u Francusku. Chamberlain je dao ostavku. Htio je da ga naslijedi ministar vanjskih poslova Lord Halifax. On pak mudro odbio tu ponudu činilo se da samo Čerčil može ujediniti zemlju i on je to učinio sastavio je vladu u kojoj su ušli i laboristi predvođeni Clemento u trenutku kad su se zadnji britanski vojnici bez oružja i opreme izvlačili iz okupirane Europe Čerčil je udržao ovaj govor we shall, island, we shall fight on the beaches we shall fight on the landing grounds we shall fight in the fields And in the streets we shall fight in the hills we shall never surrender Za od situacije u mnogim zemljama osobito u Europi i drugdje taj rat drugi svjetski rat bio je vrlo ujedinjavajući u Britaniji ja to sam znam po onom što sam čuo i od članova obitelji moje žene i mnogih drugih koji su nekako pa skoro bih rekao onog prvog dana, od trećeg rujna 1939. kad je rat počeo za Britaniju, na zakopali sve sjekire. Iznenada počelo se raditi zajednički, ubrzo po izbijanju rata, pa nekoliko mjeseci kasnije došlo i do koncentracione vlade, do koalicijone vlade u kojoj su stupili laboristi, a na normalnom, na planu normalnog života, to se manifestiralo tako da su ljudi počeli razgovarati, surađivati. to moja pokojna punica je meni rekla da u njenoj ulici, u predgrađu Londona, obično se ljudi nisu niti pozdravljali, nisu znali jedan za drugog. Kad je počeo rat, iznenada su se počeli pozdravljati, pa čak i surađivati na raznim akcijama koje su tada bile, u zaštiti od zračnih napadaja, prikupljanju doprinosa, prikupljanju želje za, za industriju i tako dalje, ali nažalost to je onda 8. svibnja 1945. odmah i prestalo. Beatrice Potter Webb bila je istaknuta socijalistkinja i ekonomistica, Sa svojim suprugom, Sidnijem webom bila je članica Fabijanskog društva i utemeljiteljica glasovite London School of Economics. Sa suprugom bila je pionir društvenih i ekonomskih reformi. Ona i suprug napisali su iznačajna povijesna dijela. I Beatrice Webb imala je običaj priređivati takozvane strateške večere na koje bi pozivala ljude za koje je mislila da bi bilo dobro da se upoznaju i razmijene mišljenja. Na jednu od tih večera pozvala je Winstona Churchilla koji je početkom 20. stoljeća bio mlada zvijezda liberalne stranke i član vlade i Williama Henrya Beveridgea. Ekonomista koji je bio pod dojmom siromaštva kojeg je upoznao radeći u jednom od prvih socijalnih naselja u Istendu. Ekonomist koji je bio pod dojmom pruskih inovacija na području socijalnog osiguranja i liberalni ministar odmah su se našli. Churchill je beveridge pozvao u vladin odbor za trgovinu. Skoro četiri desetjeća kasnije Beverage, tada ugledni ekonomist, dobit će jedan posao od vlade na čijem je čelu bio Winston Churchill. Beveridge je trebalo napisati izvještaj o tome kako bi trebalo reformirati društvo i ekonomiju nakon završetka rata. Rezultat je bio glasoviti Beveridgev izvještaj, djelo koje je stvorilo državu blagostanja. Jürgen i Stanislas pišu. Izvještaj je predložio socijalne programe koji su trebali baciti na koljena pet divova koji su morili Britaniju oskudicu, bolest, neznanje, prljavštinu i nezaposlenost. Izvješta je postao bestseller. Dva komentara tog izvještaja, oba označena nadpisom tajna, pronađena su čak i u Hitlerovom bunkeru nakon rata. Ali od toga ratnog zajedništva ostalo je nešto, a to je bilo jedan, jedan poriv da se napravi jedna bolja Britanija. Sad kad je već izbio drugi svjetski rat u kojem se podnose velike žrtve, koje podnose svi zajedno, Dakle, i bogati, i siromašni, i oni koji su imali tradiciju određenu i koji nemaju te tradicije, koji su u četnim uvjetima uzrasli, da se sad mora nešto novo napraviti. I izraz, izraz možda najvažniji izraz tog raspoloženja, bio je socijalni plan Lorda beveridge -a. to je bio liberalni akademik, član Doma Lordova, koji je pripravio jedan socijalni plan za državu blagostanja to je bilo 1900, ako se ne varam 42. treće. Oni na tom planu radio i šta je bilo? Tada je postojala već vlada u kojoj je bio najvažniji sindikalni vođa Ernest Bevin. Potpredsjednik vlade bio Clement Attlee, vođa laborističke stranke. Dakle laboristi su već aktivno sudjelovali u mnogim državnim institucijama u vođenju državne politike i jako to nije spriječilo i izvjesne štrajkove za vrijeme rata. U Britaniji nikad nije bilo dokinuto pravo štrajka za vrijeme drugog svjetskog rata, tako i, da, i dalje je bilo tih sukoba. Ali činjenica je bila ta da kod konzervativaca je bilo sve manje otpora prema, jednoj, prema kretanju, prema jednoj socijalnijoj državi, a kod laborista i predstavnika sindikata sve više jača osjećaj da se može krenuti u nešto Ne Nemojmo se vraćati tako je bila lozinka Britanije iz prije ratnih godina, osobito poslije te krize 1929. odnosno 1931. kad je ona zbilja zagrdila u Britaniji, nemojmo se vraćati tim marševima gladnih kad su recimo nezaposleni brdogradari išli radnici sa sjevera, išli u London da protestiraju kad je bilo zbilja i gladi u raznim dijelovima Britanije među, i također među djecom i slično, da se vratimo nečem boljem. To je bila ta fraza i iz te, iz te situacije proistekli su, su planovi koje je pripravila laborička stranka sajedno sa sindikatima, za posljeratnu državu blagostanja. A ono što je važno bilo je da zapravo je bio sve manji otpor, skoro nikakvu otpora nije bilo među vodećim konzervativicima. Oni su shvatili da zapravo potrebno je nešto novo, a onda ćemo vidjeti kako ćemo ostvariti. To je bila ta, ta glavna ideja. We'll Don't know where Don't know where nakon drugog svjetskog rata, Velika Britanija bila je na rubu bankrota. Hugh Dalton, minister financije u Etlijevoj vladi, izjavio je da je situacija sumorna. Sumorni od svih onih noćnih mora koji su proricali ekonomski stručnjaci. Bogati i utjecajni britanski novinar J.L. Hodson zapisao je 24. kolova za 1945. ove redke u svoj dnevnik. Rat je završen, ali još uvijek živimo u ratnim uvjetima. Da bi se uvjerili u to, čovjek treba samo krenuti na dugo putovanje vlakom po Engleskoj. Prošle nedjelje putovao sam do Newcastle. Putovanje, za koje je u doba mira trebalo četiri sata, sada je trajalo osam sati i petnaest minuta. U vlaku nije bilo hrane. Na postajama gdje je vlak stajao, nije se moglo popiti čaj, jer su redovi za taj čudesin napitak, koji se predstavljao kao čaj, bili nepodnošljivo dugi. U kaslu, jedan topnički satnik i ja, uspjeli smo zaustaviti neki kamion i na njega prebaciti našu prtljagu. Kroz željezničku postaju jedva da se moglo kretati od prtljage i robe koja je čekala na prijevoz. Nije se moglo naći taksi. Ručnik u mom hotelu bio je velik poput rupčića, sapun je bio tanak poput papira, plahte na krevetu bile su poderane. Već je tijekom rata bilo jasno da je je u teškom stanju. 1940. Lord Halifax, tadašnji ministar vanjskih poslova, pred kabinet je iznio dokument svog ministarstva u kojemu se tvrdilo da preživljavanje Britanije ovisi isključivo od pomoći Sjedinjenih američkih država. 22. kolova za 1940. ministar financija Sir Kingsley Wood rekao je kolegama u kabinetu da je Britanija doslovce pred bankrotom. Nakon rata stanje je bilo još gore, govori Grsto Cvijić. A s druge strane, tjerala ih je i na vrlo jaku aktivnost. Činjenica da je Britanija bankrotirala, tako reći, u drugom svjetskom ratu. Izgubila je sve svoje, sve svoje blago u imperijama, zadužila se, u cijeloj imperiji zadužila se. I sad je trebalo krenuti s proizvodnjom, trebalo krenuti sa novim, novim naporima. A to se je moglo jedino zajednički. I moram reći da to je zaista, kad se danas gleda, u retrospektivi to je bila najtalentiranija, najbolja vlada. I u njoj su bili talenti, bilo je vizije, bilo je dobrog vodstva. Atli je to sjajno vodio, a čak i oni koji su do jučer se gložili i mrzili, znali su surađivati. A vodio ih je, kako rekao, ta, kako rekao taj veliki, važan, vizionarski plan. Kakav je to bio vizionarski plan, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Mara Market Tech šitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimio Tomislav Šamec. O vredi ju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.